Rábíthatnánk magunkat. Rendben. Stan a hivatalból kirendelt védővel beszél. Üdv Stanley! A nevem John Gibbons. És én volnék az ügyhöz hivatalból kirendelt védő. Örvendek. Én is. Elég komoly bizonyítékok vannak ellenetek, úgyhogy... Ö, ö, ö, miért nem meséled el a tiverziótokat? verziótokat? Vinny egy másik szobában Villivel tárgyal. Hé, hey, Ah, hello, Willi. Hogy vagy, jól? Hát, ah. Megvagyok. És Isten? Hogy ten? Oh, hát, hát nem jön. Ugyanis átpártolt a hivatalos védőhöz. Nézd, nem, nem, én, én, én is inkább a hivatalos védőre szavazok. Ne haragudj, sajnálom. Nem tudtam, hogy ilyen kevés tapasztalattal bírsz. Mi az, félsz? Igen, félek. Nézd, az előzetes meghallgatáson lehettem volna jobb is, elismerem. De a lényeg az, hogy megnyerjük a pert. Én képes lennék rá, komolyan. Hadd mondjam el, hogyan. Az ügyész felépíti majd az esetet. Ugyanúgy, mintha egy házat építene. Minden bizonyíték csak egy újabb tégla. Ő egy téglabunkert akar felépíteni. Komoly és szilárdnak tűnő téglákkal akar építkezni, mint ezek. Érted? Né. Figyelj! Egy paklikártyát veszel elő a zsebéből. Téglákat mutat majd neked, hogy lásd, milyen egyenes a szélük, hogy mennyire tökéletes a formájuk, de különleges módon fogja bemutatni mindezt, hogy úgy tűnjön neked, hogy mindenütt összevág. De egy valamit mégsem fog megmutatni, hogy a megfelelő szögből nézve a téglák vékonyak akár a -e kártyák. Az egész építmény nem más, mint illúzió. Egy ügyes trükk. Illúziónak kell lennie, hisz ártatlan vagy. Senki, de senki sem csaphat be szemfényvesztéssel egy gambénét. Főleg ezt nem. Adj egy lehetőséget. Csak egyet. Hadd kérdezzem ki az első tanút. Ha még ezek után is azt gondolod, hogy nem vagyok alkalmas a feladatra, ott nyombarúk ki ki, csendben lelépek, balhé nélkül. Mindössze ezt az egy lehetőséget kérem. Azt hiszem, mennyivel tartozol. Szerinte bíznod kéne benne? Mi volt ez az előtt, egy elvetért komédiás? Mit veszíthetünk? Ha rosszul kérdez, majd a te ügyvédet helyre hozol. Nem, még rá is kefélhetünk miatta. Egy azt is tudni kell, hogy mit nem szabad megkérdezni. Hát figyelj! Ha hát tételezzük fel, hogy mindent megkérdez, jó? A tanúk megválaszolnak. A végén még bebizonyítja az ügyész vágyait. Hát, hogy a fenébe bírt rádumálni? Az unokahúgom esküvőjén ott volt ez az álkazán nevű apsi. Tudod, kiről beszélek? Az alófarkas bűvész? Ah, az, aki műsort is adott. És valahányszor eltüntetett valamit, Vini lemutatta. Ráolvasta, hogy... Hogy bedugta a zsebébe, vagy a tenyerében, vagy... vagy... Vagy, hogy tükör volt az asztal alatt. Gondolkodott, aztán közbeszólt, hogy egy pillanat, ez össze van illetve a közepén, és rugóra jár, ami egy atott pillanatban felpattan. Esküszöm, ő volt Alcazán megtestesült rémhálba. Pedig csak önmagát adta. Mert quinteszenciális Gambini. A motel előtt Nézd oda, J.T. Hé, hey, te Yankee törpe Látod, hogy mi van itt? Mi az? Hát 200 dollár. Hozd ide, hadd nézze! Honnan tudjam, hogy nem egy köteg üres papírt göngyöltél ebbe egy huszassal? Ez itt 200 dollár! Göngyölt ki és mutasd meg! Hát ez az. És ott hagyja. hajnalodik. A szobában mozognak a csillárok, remegnek az asztalon a tányérok. Ez a kurva vonat minden nap hajnal 5-kor megy itt keresztül? Nem, uram, ez rendkívüli eset volt. Hmm. Na, akkor jó. Vinny látogatást tesz az ügyésznél. Sok pénzt kerestem azzal, hogy megnyertem a pereimet. Hát, köszönöm, é. Shirley. De az ügyfeleim bűnösök voltak. És a végén, mikor már negyedszer mosdattam ki ezt a fickót egy igen mocskos ügyből, egyszer csak megszólalt a lelkiismeretem. Nem szolgálnám-e jobban az igazságot, ha a bűnöst börtönbe juttatnám. Azóta ezt csinálom, és boldog ember vagyok. Hm. Na és maga? Hát, egyszer kaptam egy bírság cédulát. Elmentem a bíróságra, taluként beidéztem a rendőrt, és meggyőztem róla, hogy tévedett. És a bíró, akit Malajnak hívtak, egész idő alatt csak nevetett, meg mosolygott. Majd később, a tárgyalás után, meghívott ebédelni. Ő volt az, aki azt mondta, hogy jó ügyvéd válhatna belőlem. Akkor még fogalmam sem volt róla, mi fánterem egy ügyvéd. <gül> Sosem készültem jogásznak, de ez a Moloj bíró is Brooklynból származott, és ami neki sikerült, az egyszerre nekem is lehetségesnek tűnt. Így lettem jogász. Ez a bíró időről időre eljött, hogy megnéze, hogyan boldogulok, vagy hogy kellne valami. Nagyon rendes ember. Szóval mi szó elég nagy kitérőket tett miattam. Szerette volna, ha a fia a nyomdukaiba lép, de az valamiért muzsikus lett. Emlékszem, mikor lediplomáztam, ő olyan büszke volt rá. Ez aztán a történet. <gül> <gül> Bizony. Szóval van egy közös ügyünk, ha jól tudom. Így van. Mik az előérzetei? Hát tudja, hiányolom a gyilkos fegyvert. De ettől eltekintve nyugodt vagyok. Komolyan? Persze. Hm. Mondja, mi csinál madér délután? Te most elmész vadászni? Képzelt. Miért mész el vadászni? Nem a tárgyalása kéne készülnöd? Múlt éjjel gondolkoztam, hogy csak tudhatnám, amit ő tud. Ha megengedni, hogy belenézek az aktájuk, a oh, sose én, én ezt nem értem. Mi között Rotter aktáinak a vadászathoz? Hát... Tudod, két férfi az erdőben puskával vadász sem, ez összetartozást jelent, hogy egy csónakban nevezünk. Az persze úgy sem fogja hagyni, hogy belenézzek az aktáiba. De tudod, ha eléki elengedi magát, talán kiszedhetek belőle egy smást. Mit vedek fel? Mire fogtok vadászni? Nem tudom, de tele van kitömött fejekkel az irodája. Fejekkel? Miféle fejekkel? Mit tudom én. Látta bikát, medvét, egy pár szarvast. Ti le akartok lőni egy szarvast? Nem tudom, gondolom. Belevaló fickó vagyok, miért ne lőhetnék szarvast? Egy kedves, ártatlan, ártalmatlan, levélevő őzik eszemű kis szarvast? Liza, tudomásul, hogy nem puszta élvezetből megyek oda. Úgy értem, ha elveszteném a pasas tiszteletét, annak jobban örülnél. Szerinted ebben a nadrágban elmehetek? Liza! Liza! Képzeld szarvasnak magad. Kóboros az erdőben, megszomjazol, meglátsz egy kis patakot. A kisárat ajkad épp, hogy megérinti a tiszta hűvös vizet. Bum! Bum. Egy rohadgolyó golyó letépi a fél fejedet, és az agyad apró kis véres csapatokban terül szét a földön. Kérdezlek én, nem szarnád le magasról, hogy milyen nadrágot viselt az, aki lelőtt? az ügyész autójában. Szívesen belenéznék az aktáiba. Na-na. Van otthon Xerox gépe. Nincs sajnos. Nem gond, lehúzatom a titkárnővel. Shirley? Le tudná másolni a Gambini Rothenstein ügy valamennyi aktáját Gambini úrnak? Igen. Köszönöm, szíven. Ah, <gül> mm. Mi ez a papírkupac? Trotter aktája, az összes. Elloptad az aktáit? Dehogy loptam el. Ezt hallgass meg. Már éppen kezdtem volna kábítani. Bevetettem magam, hogy megpuhítsam, amikor felajánlotta, hogy a titkárnője mindent lemásol nekem. Mm. A meggyőző erőddel sosem volt vagy? Ez még nem minden. Kölcsön a gyerekünk a vadászházát, amit ő visszajön. Az erdő lágy, ő is édesen tud aludni, amikor ott van. Pampás! Ez aztán az összetartás. Mi az? Te ezt a könyvet olvasod? Az alabamai törvényeket tartalmazó könyvet olvassa. Igen. Tegyél meg nekem egy szívességet! Ne olvasd ezt a könyvet! Rendben? Igazán lekötelezel. Kérlek! Nem furtál a kíváncsiság, hogy miért adta oda az aktáit? Már megmondtam neked, hogy miért. Mert kötelezi rá a törvény. Jogod van hozzá, tényközlésnek hívják, te barom! Mindent köteles megmutatni neked, különben eljárási hibát vét. Listát kell adni az összes tanuljáról, akikkel módodban áll beszélni. Nem okozhat neked meglepetést. Ezt sem tanították az egyetemen. Winnie sorra keresi fel a tanukat, akik a bolt környékén laktak. Elsőnek Mrs. is. Hát Hadd kérdezzem meg, hány vastagsági szinten van már túl a lencséje? Aztán a reggelit készítő férfit Mr. tipon Mit reggelizett akkor? Hát... Harmadiknak Mr. Craint azt a tanút, aki a szobájában ülve látta a fiúkat. Mi ez a barna Izé... He? Éjjel ismét a vonat zajára riadnak fel. Nem, mintha azt mondta volna, hogy ez a kurva vonat csak nagyon ritkán jár hajnali ötkor errefelé. Tudom, menetrend szerint csak négy óra tízkor kell jönnie. A bíró szobájában. Gambini úr? Jeljen, csak jeljen. Épp most kaptam egy faxot a New Yorki bíróság irattárból. Nincs semmilyen adatuk arról, hogy... Bármilyen Gambini valaha is tárgyalt volna ugye New York államban. Nem is fog semmilyen nyomra akadni Vincent Legardia Gambini joggyakorlatával kapcsolatban. Én is épp ezt mondom. Ön ezt nem érti. Tudja, 20 évvel ezelőtt én színészként kezdtem, és volt egy híres New Yorki színész, akit Vincent Gambininak hívtak. Talán hallott róla. Nem. Nem, se baj, szóval nevet kellett változtatnom, amit törvényesen megtettem, így most az új művész folytatok folytatok gyakorlatot. És most hogy hívják? Jerry Gallo. Oh. Jerry Gallo. De szólítson nyugodtan Gambini-nek. Bocsássam meg. És milyen nevet mondtál neki? Jerry Gallo? Jerry Gallo? A híres ügyvéd? Igen. Ez bölcs lépésnek tartott? Igen, elvégre a fickó elismert jogász. Ha ellenőrzi, mindenütt belebotlik majd a nevébe. Amúlt héten tele volt vele az újság. Igen, láttam. De a cikkeket nem olvastad? Nem. Öreg hiba. Mert miért? Mert meghalt. Ha... Vinny az ügyész erdei faházában próbál készülni a következő tárgyalási napra. Liza idegesen járkál fels alá. Mondd, mi bajod? Nem tudom. Mintha ideges lennél. Igen, az vagyok. Mit vagy ideges? Én állok szemben a puskacsővel. Holnap indul a per. Kíváncsi vagy, Raj, miért vagyok ideges? Hát majd én megmondom neked. Dunsztom sincs erről az egész jogi maceráról. Fogalmam sincs róla, hogy mi történik, csak azt érzem, hogy elcseszedésen nem tudok segíteni. kölcsön kölcsönadtál egy fényképezőgépet. Jaj, Vinny, nézem, ahogy elnyelnek a lángok, és engem is magad azt mert tehetetlen vagyok. És? Nem szívesen hozom szóba, mert tudom, hogy már épp elég bajod van enélkül is, de... Megegyeztünk, hogy az első sikeres pered után összeházasodunk. Azóta eltelt tíz év, és az unokahúgom, a nővérem lánya is elkelt. Az én biológiai órán pedig ilyen hevesen kedjek, és ahogy ez az ügy halad, már nem érem meg, hogy a feleséged legyek. Erre most nincs szükségem. Esküszöm a Jóistenre, hogy ez most nem alkalmas pillanat, érted? Van egy bíró, aki ég a vágytól, hogy engem vágjon. Egy őrült, aki 200 dollárért bunyózni akar velem. Lemészáról, disznók, fülsértő, vonat, füttyök, öt napja nem aludtam egy szemet sem, egy árva fittingem sincs, rosszul öltözött vagyok, és itt egy kis gyilkosság, amit a változatosság kedvéért két ártatlan srác nyakába akarnak várni. Nem is szólva, drágám, a te... Biológiai órádról, az én karrieremről, az életedről, a házasságunkról és kivele mi a fenét tudunk még felhozni? Van-e még olyan szarkupac, amit ráhányhatunk az ügy végkimenetelének a tetejére? Gondol csak végig! Hm. Talán tényleg rosszkor hoztam fel ezt a témát. Éjszaka. Mi az Istenes hang? Egy puskát kap elő, és kiróhan a házból. Döntenek, az autóban töltik az éjszaka hátralévő részét. Milyen romantikus így? Kinn a szabad mezőn, a csillagos ég alatt, csöndben. Sehol egy árva lélek. Istenem, milyen romantikus. Nem látok egy csillagot sem. Reggel. Johány, drága, menj már odébb, egy kicsit kérlek. Fel kell kell, nem? Az már rohad, zakó. Jó. Jó. Az esőtől felázott földön kipörög a hátsó kerék. Mindig kiszáll az autóból. A sáros földön előbb hanyat, aztán hasra esik. A csomagtartóból kiveszi az autó emelőt, amivel együtt egy zacskó tartalma beleesik a sárba. Abban a rózsaszín zacskóban Az öltönyöd? Hogy került az öltöny a csomagtartóba? Kitisztítottam. Gondoltam meglepedőket, egy szép tiszta ruhában meg. Végre beérnek a városba. Tél órám marad, Letusoljak, öltönyt szerezek, felöltözek és eljussak arra a kurva bíróságra. Te csak zohanyozz, én majd szerzek egy öltönyt. Hahó, te ilyen Néz csak! Itt a 200 dollárod! Most már kipasszírozott belőlem a szart! Egy lendületes ütéssel kiüti Jétit, magához veszi a pénzt, és bemegy a motelba. Liza közben rohan a ruhabolkba. Nátha zárva? Használt A bíróságon mindenki vinnire vár, aki egy bordó frakban jelenik meg. Gambini úr, belőlem akar gúnyt tűzni ezzel a ruhával? Tűzni, ugyan már eszemágában sincs, uram. Magyarázzam meg, mi ez a maskara? Vettem egy öltönyt, amit látott. De csupa sár.